Плив того читання на Ониська був такий великий, що він неначе очамрів із кам'янів, поклавши руки на коліна і нахиливши сиву голову. Він не поворушив пальцем, не кліпнув очима, ні разу не зітхнув, що буває знаком великої сили почування в щирого українця. А парубок перестав пацать ногами. Простяг їх на траві на всіх довжину, роззявив рота, витріщив очі та все дивився на ту книжку, не мигнув і разу очима, неначе в тій книжці він бачив і той благодатний хутір, де служила наймичка, бачив і саму наймичку, і того Марка, про котрого читав Радюк. Червоне полум'я багаття світило на ту групу. Облило червоним кольором білу дідову сорочку, сиву бороду, і його темне похмуре лице, і сливі, низько навислі над очима брови. Радюк скінчив і згорнув книжку. Онизько все сидів і не рушився з місця, а парубок все лежав та дивився на ту книжку, що лежала згорнута на траві. Вплив був такий великий, як був великий Шевченків геній, Що постеріг тайну народного серця і поезії. Сам молодий Радюк задумався і сидів мовчки, Доки не згас слід того читання в його душі. Он низько підвів голову І обтер рукавом сльозу. «Я ще з роду не чув нічого кращого від цієї наймички, промовив дід, — та й знов похилив голову, неначе від великої ваги і великого жалю. Чи знаєте діду хоч одну думу козацьку, краще від цієї наймочки? Знаю багатсько гарних дум, але такої не пам'ятаю. І дід почав сміливо розказувати, а потім і співати думи й пісні. Радюк ледве встигав записувати їх в свою книжечку. Дід не сперечався, гняв йому віри і навіть хвалився своїми піснями, бо зрозумів, що молодий Радюк не мав на думці ніякої кривди для його. Парубок почав був і собі співати. Так дід йому й не дав, та все співав своїм старечим, але ще міцним голосом козацькі думи й пісні, які тільки пам'ятав. «Куди тобі, дурню, з твоїми піснями?» Ви тепер співаєте все про дівчат, та про вулицю, та про вечорниці, а про козаків і не тямете нічого. А скільки я переспівав їх, як був молодшим, як був ще живий мій батько. Радюк пішов у корінь і виніс звідтіль пляшку горілки, що він привіз дідові на гостиниць. Чарка доброї горілки розвеселила трохи сердитого і поважного діда у котрого було і в слові, і в лиці щось отаманське. «Чи не боїтесь, діду, самі сидіть на баштані?» «А якого, господа мені бояться? Хіба ликих людей?» «А чортів я не боюсь!» «Не вважаючи на свої літа, я так обшмагав би боки самому чортові, що, ну, нехай би тільки зачепив мене!» «Хто видав таке говорить?» — сказав наймитчук. «Ви діду тут самі, борони Боже, чого?» «Поцілуй батька свого тричі в морду». «Вчіть мене, старого», – сказав дід сердито. «Хіба ж чорти є на світі?» «Є лихі люди, гірші от чортів. А чортів нема, бо я їх не бачив, які вони на масть. А коли вони є, то, мабуть, дуже дурні. А хіба ж ви не знаєте, до кого і тепер у нас на селі перелесник літає?» Такий, мабуть, перелесник, як ти. Я, бувши батьком тієї дівчини, до котрої вчащає він, впіймав би того перелесника та обскубчу прину, то він більше б і не літав, а сидів би вдома. Ти, як я бачу, зовсім такий дурний, як і твій батько був, царство йому небесне. Ей, діду, шануйтесь. Ви, старі, вам би не годилось таке говорить, казав Парубчак. Та отут, у степу, лежачи на траві, Часом бачу, як буває все небо списане такими перелесниками, неначе горобцями. Розкажи вже своєму батькові, а мене не вчи. Їй, Богу, правда? Яка правда? Була колись правда, та заіржавіла. І дід не скінчив, і знов задумався. Уже порожня пляшка валялась на траві, а на дворі почало зовсім поночіть. Наймит запряг коні, а діди Радюк складали на віз дині кавуни й огірки. Всього було так багато, що треба було повикидати звоза в солому. Молодий Радюк мусив сісти на мішки з огірками і поставити ноги на кавуни. Вже висипались зорі на небі, як віз рушив від куреня і покотився по степу. Радюк почав прощатися з Ониськом, котрий стояв коло куриняв весь білий, облитий світом багаття, а коло його сиділа на задніх лапах собака. Він покотився, і стукотіння далеко розляглось по степу. А дід усе стояв на тому самому місці, згорнувши руки. Радюк усе думав за діда, а огірки страшно муляли. Ноги його скобзались по кавунах. Він мусив витягати кукурузу, і підмощувать під себе, щоб хоч трохи було лучше сидіти. Вже пізно в'їхав Радюк у двір, і по дворі запахло баштаном. Вернувшись у свою кімнату, молодий панич отслонив боляче плече і подивився. На плечі було знать червоний, довгу, як гадюка, попругу од мотузка. Так він обшмульгав його молоде м'яке тіло. На другий день Павло Антонович одвіз на гостинець кавуніві день пані Високій і Масюкові, і не так Масюкові, як Галі Іванівні Масюківні. Тим часом настигли груші, яблука, кавуни й дині. Скінчився гарячий час жнив, і сусіди трохи вже обробились і почали частіше навідуватися в гості до радюків. Їх дім був веселий, бо в йому був молодий син, і молоденькі панни. Гості часто приїжджали до радюків, і до пізньої ночі або й до світа все гуляли та бавились. Той широкий ганок, обплетений виноградом, що виступав у садок, часто був освічений веселим світлом або ясним місяцем. Там вечорами сиділа весела компанія, там часто молодий радюк милувався личком молоденької галі. Уже кінчались вакації. Павло Радюк почав збиратися в дорогу до Києва. Здоровий і веселий, з великою надією на себе і науку, він виїхав з дому і повіз з собою все, що йому трапилось позаписувати на селі. Широко перед ним розіслався степ, а по степу полягла далека дорога. Широке життя розстелялось перед ним – і стільки дорог розходилось на всі боки на тому просторі людського життя. Молодий Радюк почав вибирати дорогу, і голова в його запаморочилась від дум. І чудовий вид Масюківни до самого Києва не сходив з його думки. Він навіть позабував про все. І тільки чорні брови і повне личко все мого готіло перед очима. Чи дивився він на широке поле, чи на великий битий шлях. Він уже думав, що ті брови, а не інші, судила йому доля. Приїхавши до Києва, він написав лист до Масюка й до Галі. Щаслива Галя вивчила того листа на пам'ять, бо в тому листі Радюк присягався її одну повік любить і не любить більше нікого. Одно тільки трохи наводило сумну думку на Радюка – Галя тільки рік вчилась в городі, як вона сама призналась. Але вона молода і начитається, і набереться розуму з книжок, думав Радюк. Жінко, якого чудового жениха дав Бог нашій галотці? Та хіба ж наша Галя не варта Радюка? Хоч стара Радючка й копилить губи, промовив Масюк до жінки. то той й горе, що Радючка копилить губи. Чи я ж хочу кращого жениха для своєї Галі? Але мені здається, що з того пива не буде дива. Надежда Степанівна давно приїхала до нас, якби вона наважилась взяти за невістку нашу Галю. А котрий оце рік, як вона була в нас? Спитала Масючка і задумалась. Але доля судила Радюкові інакше. Минув славе рік, як він був у журбанях, і в Мацюківці, в Києві він не бачив іншу пишну красу, випищену міську красу, інші пишні очі і чорні брови. Пізніми вечорами Дашкович довго згадував свої чудові сегединці. Він неначе бачив гори, вкриті лісами, садками й хатами, Бачив церкву на шпилі, наче бачив широкі ставки поміж горами, зарослі очеретами й вербами. Перед його очима ніби з туману випливало все життя українського села. Йому ніби вчувались пісні дівчат і хлопців, пісні молодиць і косарів на луці. Його очі неначе бачили уявки знайомих селян, давніх сусідів. Бачили юрбу дівчата хлопців, що грали в хрещика на вигоні. Бачили топилок, що так щиро й привітно вітали його у своїй убогій хатинці. Всі утвори старих і нових філософів зникли перед його очей. І натомість перед його очима зеленіли сегединські степи, синіли гори, мріла вода по ярах і синіло глибоке небо. Він пересвідчився, що не загине таке багате, пишне і оригінальне живоття української нації, навіть під політичними шинами з гарячого заліза його родича Воздвиженського. На тій чудовій картині, правда, були темні плями, дуже негарні. Але Дашкович якось не придивився до їх. Така естетична мана, була розлита на тій картині, що за нею щезли всі плями. Але під впливом московської слов'янофільської школи, котра саме тоді розвинулась, Дашкович почав приступати до свого народу, до своєї національності, аж надто отдалеки. Його філософська думка вилинула з Москви. Потім поплила не просто на Україну, а обминула її, проснуючи через Прагу, через Варшаву, потім через Білград, і потім тільки досягла до України. Дашковичева філософія дуже широко хотіла розгорнути свої крила, щоб обхопить усю Слов'янщину. Навпісля він і сам нещувся, як поминув Україну, як Київ, Сигидинці потонули в чорній тіні, від тих широких крил, наче від чорної хмари. Чи його сегединцям потрібно було тієї широчині й далечі? Шугаючи мрійною думкою над цілим слов'янським світом, Дашкович задумав завести в себе вечори щотижня для своєї молодої дочки і почав закликати до себе усяких молодих студентів і разом з ними молодих болгар і сербів, котрих було багато в Києві, у світських і духовних школах. Тим часом Ольга уже встигла познайомитися з життям, бо кмітила за ним і придивлялась до людського життя. Вона часто бувала в опері, в маскарадах і на балах. Вона вже мала багатсько знайомих. Вже уплило багато часу а Ольга не зустрічала нігде свого ідеала. Кожний раз гуляючи по хрещатику, по царському і ботанічному садку, вона не минала очима ні одного чорнявого панича і не стрілася нігде з тим паничем. Не раз і не два, сидячи в театрі, вона оглядала кожнісіньке лице, починаючи з одного кінця і кінчаючи другим, а його не було. Буваючи на громадянських балах, вона переглядала всіх людей, і ні разу не довелося їй стрінуть милих очей та брів. А тих брів вона ніяк не могла забуть. Так припали їй до серця ті ясні очі, так прийшлись до кохання ті високі брови, що вони ніколи не сходили в неї з думки, навіть часто снились їй. Вона носила їх в серці як тайну, і не призналась навіть Катерині. Чимало часу вже минуло. Ольга все кращала, Катерина поганшала. Ольжа на лице повнішало і наливалось, як виноградна ягода, а Катерина на лице повнішало і розпливалось. Тільки що Ольга в театрі входила в ложу, як з усіх лож, з усього партера, на неї наводили біноклі. На громадянських балах паничі ходили за нею слідком, просили її до танців покільке душ на одну кадриль, так що паничі мусили застоювати коло неї черги навіть на польку і вальс. На гулянці в садках за нею бігали слідком. Ольга знала про свою красу ще з інститута, і теперечки тільки пересвідчувалась в її великій силі над душами молодих хлопців. А Катерина часто сиділа на балах, бо її рідко хто навіть просив до танців. Вона бачила, що її минало людське око, і рано вже почала журіться. Дашковичеві таки вдалося запросити до себе багато молодих студентів. Він просив їх приходити до себе на вечори кожної суботи. Він ледве упрохав свою жінку Прийнять молодих гостей і дать їм закуску й чай. Степанида Сидорівна, наготувавши на вечір, чого було треба, звіліла Ользі прибратися на той вечір трохи краще. Ольга побігла зараз до Катерини на пораду, і перед вечором тієї суботи вони обидві заздалегідь почали вбиратися перед великим дзеркалом в домі Дашковича. Ольга порозмотувала свої чорні локони і розпустила по плечах. В ясному дзеркалі видно було її плечі, білі й повні, закидані хвилями чорних локонів. Довгі вії і рожеві віка здавались чудовою вправою для очей, що блищали, наче дорогі брильянти, котрим ще більше додавало світа, пишне біле матове лице. Ольга почіпляла сережки з червоними, довгими, як скам'яніла крапля коралами, оступилась від зеркала і дала місце Катерині. Сідаючи на стільці, Катерина подивилась на своє лице, що відбивалось рядом з Ольжиним в дзеркалі. Контраст був дуже великий. Катерина побачила в дзеркалі своє кругле лице, що відбивалася, наче якась кругла пляма, на котрій трудно було впізнати, де ті очі, де той ніс, і губи. Негарні широкі губи були якось зібгані і поморхлі. Невисокий лоб вкривали локони, ясні, як ляні пачоси. Контраст між Катерининою і ольженою класичною головою у дзеркалі був такий великий, що Катерина трохи не заплакала. Сама Ольга, глянувши на сестру в дзеркало, промовила «Не надівай, Катерину, білої сукні, бо ти вся будеш біла, як туман. Ти дуже велика блондинка. Надійнь темніше обрання». Катерина послухала і наділа собі на шию разок чорного намиста. Вбралася в темне обрання. Ольга вбралася у все біле, тільки на грудях, Пришпилила пучечок червоних троянд в зеленому листі. Тим часом зала сповнялась молодими студентами. У обірну кімнату долітали слова й фрази великоруської мови, але з усяким акцентом. До пані в обірну кімнату ввійшла Степанида Сидорівна, а за нею й Марта. Вони привітались зі своїми молодими дочками, і Степанида, очевидячки, була дуже рада. Зирнувши на свою Ольгу Марта почала дещо поправлять на Катерині Приглажувала деякі локони Розкладала їх по плечах Матерям бажалось якнайкраще виставить своїх дочок У залі вже з'явились деякі гості Прийшов один професор з жінкою і дочкою Ользі й Катерині був час виходить до гостей Вони наближились до дверей Гомін став чутніший. Можна було б гадати, що за дверима, що в залі багато гостей і все молодих, бо голоси вилітали з зали все свіжі й молоді. «Чи не стріну часом його між тим молодим товариством?» минула думка в ольженій голові саме тоді, як вона мала ступить на поріг зали. Та негадана думка так і погнала кров до молодого серця. Матері увійшли в залу попереду, а за ними вступили й дочки. В залі було повно молодих людей. Найбільша група сиділа коло стола й коло канапи, де на канапі сидів Дашкович. Молоді люди сиділи кругом стола, близько до хазяїна. Обох паннів дуже вразила і разом з тим зацікавила картина того товариства. Їм кинулися у вічі всякі національні убори. Деякі серби й болгари, а найбільш недавно приїхавши, мали дуже гарний національний убір. Білі куртки, повишивані червоними мережками і навіть золотом. На канапі сиділи два молоденькі серби-чинці, гарні як панни, з розпущеними кісьми і в кругленьких чорних невисоких клобучках. Один недавно прибувший болгарин, все пробував підобгать під себе ноги, але пригадуючи, що він не у себе вдома, все спускав їх додолу. Чорні сіртуки, національні убори, гудюча розмова, котрою була повна зала, всякий акцент і усякі вимови – все те було таке оригінальне, було таке цікаве для молодих паннів що їм здалося, ніби вони перелетіли в якийсь далекий край між чужі і інші люди. Оговтавшись та оглядівшись, Ольга почала придивлятися до гостей. Між чорнявими і білявими лицями вона почала опізнавати деяких студентів, котрих вона колись бачила коло Володимирового пам'ятника. Ще далі перевела вона очі, і коло стола нагляділа молодого панича з веселим лицем і здоровими зубами. Вона подивилась до канапи і трохи не зомліла. Сливе попліч з батьком сидів її ідеал, такий гарний, такий пишний, як і передніше колись, як вона бачила його давніше. При молодих паннах товариство встало з-за стола. Дашкович підводив до Ольги й Катерини молодих студентів і рекомендував їх. «Кирило Петрович Кованько», – промовив батько, рекомендуючи веселого студента, котрому Ольга й Катерина подавали руки. «Павло Антонович Радюк», – промовив Дашкович, підводячи до дочки дуже гарного панича, котрий вийшов з-за стола і підійшов до Ольги. Ольга подала йому руку, сама того не пам'ятаючи. Радюк делікатно поклонився їй, подав руку і трохи сміливо потрусив, ніби Ольга була його товаришем-студентом. Ольга оступилась і сіла в кріслі, а Радюк, не звертаючи на неї ніякої уваги, знову вернувся на покинуте місце і сів проти Дашковича. Ольга вперше так близько стояла коло милого панича, подавала йому свою руку і роздивлялася на його зблизька. Вона почутила, що з того лиця на неї дихнуло таким щастям, таким коханням, про яке їй в інститутських мріях і обожуваннях навіть і не гадалось, і не снилось. Її лице зблідло, а голова оповита локонами схилилась. Вона не насмілилась підвести очей і подивиться на Радюка вдруге, і тільки вухом ловила його голос. Трохи згодом Ольга заспокоїлась і подивилась на Радюка. Він сидів просто проти неї, так що вона бачила його лице і могла слідкувати за кожним його рушенням. Радюк почав розмовляти з Дашковичем, і всі студенти замовкли, і слухали їх розмову. Видно було, що вони звикли слухати Радюка. Його голос був голосний, виразний. Він говорив гаряче з огнем. Його слова лилися з уст одно за одним плавко, неначе сотались низкою. Вони говорились від щирого серця, не були позичені і вичитані з книжок. Ольга не зводила з його очей, вона дивилась, як Радюкові очі часом блищали, часом світилися тихіше, а часом закривались віками й довгими віями, котрі лягали темними кружками на його рум'яні щоки. Радюкова розмова з Дашковичем була для їх дуже цікава, бо стосувалася до діла дуже цікавого задля їх обох. То був український народ. Українська національність, народна література і народна мова. Обидва вони ніби знайшли Америку і не могли натішитися тією новиною. Декотрим молодим студентам уже й надокучила та розмова. Вони приступили до дам. Кованько вже давно і вухом не вів про ту вчену розмову, не слухав її і говорив дамам компліменти. Ольга ждала, що Радюк от от перестане розмовлять, сяде коло неї і оберне ті гарні слова юста до неї. А Радюк все обертався до її батька. Батько, неначе їй незлість, зачіпав його, розказував йому про якогось селянина топилку. Ольга вже почала сердитися на батька, була сердита і на того топилку, і на ті українські пісні, і на все. Вона встала і сміливо перейшла залу від кутка до кутка, якраз проти Радюка. Він на неї не подивився. Вона зумисно заговорила голосно до Катерини, йдучи проз його, а він все балакав. Нарешті вона очинила рояль і вдарила по клавішам веселого вальса. А Радюк тільки підійняв на кілька нот голос і не подивився навіть на рояль. Ольга почувала, що сльози підступають до її очей, що вона от-от заплаче. От його краси вона ніби очамріла і вже хотіла з пересердя стукнуть віком рояля, як Радюк став разом з Дашковичем і підійшов до рояля. Тоді вона дужче й голосніше заграла. Її попросили заспівати. Чи не співаєте ви часом народних українських пісень? Я б дуже вас прохав заспівати якої-небудь української пісні. Я люблю всяку музику, але як тільки почую один акорд народної пісні, мелодичної і глибокої, то вся моя душа стривожиться до самого дна. Та мелодія, як огонь, проймає мене до самого серця, до душі. Я так і чую в тій пісні «Все горе українського народа перебуте за тисячу год», промовив Радюк Додашковича. Ольга подивилась на його і за все йому вибачила. Вона просила пробачення, що не вміє співати ні однісінької української пісні. Почавши тихо акомпонувати, вона заспівала французький романс, в котрому не було ні музики, ні мелодії. Романс був навіть чудний. Одначе Ольга мала дуже гарний голос і співала непогано. Всі хвалили її, хто щиро, а хто й щиро. Тільки Радюк не похвалив. Ще й сказав, що сільська українська пісня в десять раз краща і поетичніша от усяких романсів, І при тому згадав чудовий гален голос і її пісні. Деякі гості почали просити Катерину заспівати. Катерина одмагалась одначе сіла і заспівала руський романс, трохи кращий від французького. Її голос був і справді дуже добрий, кращий, ніж Вольги, одначе її менше хвалили і дякували.